Benvinguts una vegada més amb el servei de notícies locals i comarcals de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui tenim amb el nostre servei d'informatiu part de notícies variades, curtes, que ens arriben des de Palafrugell i també des dels pobles del nostre voltant. Tenim altres informacions, com per exemple, tenint en compte que ja havíem parlat amb el nostre informatiu, però avui ho tornem a recalcar perquè en el dia d'avui comença la campanya de vacunació de la grip en 2019. En Rubén Aranz en va parlar amb l'Elsa Rueda, nosaltres os oferirem avui algun dels seus comentaris que ja podeu trobar també a la nostra pàgina web de www.radiopalafrugell.cat. D'altra banda, aquest dimecres té lloc una de les activitats del Dia Mundial de la Salut Mental 2019, que va tenir lloc el 10 d'octubre, és una activitat a les 4 de la tarda Can, en Genís, una conversa dinamitzada, Salut Mental, Millor i Prevenció, a càrrec d'Anna Sala, psicòloga clínica, i Sara Castellón, psiquiatra, amb la Comissió de Salut Mental del Consell Municipal de Benestar Social, en Rubén Herranz, al nostre cap informatius, en parlava precisament amb l'Anna la Sala, dins el nostre espai l'hora del la P fregit i també us oferirem una petita part, uns fragments d'aquesta xerrada. Aquest dissabte va tenir lloc, va començar, aquí a Palafrogell, una activitat de l'Escola de Música de Palafrogell. Es tracta dels dissabtes musicals per als més menuts, unes activitats que tenen lloc el darrer dissabte de cada mes durant el matí en diverses sessions i que ens aporten doncs, diferents persones. Aquest dissabte es va començar amb Fulles Venen, Fulles Van, Mosin però n'hi ha més a partir del 23 de novembre. Farem un repàs a les activitats que encara queden d'aquest 23 de novembre i fins al 27 de juny amb aquest uh, dissabtes musicals per als més menuts de l'Escola de Música de Palafrugell. Amb d'aquestes i altres informacions, doncs el que farem serà estar al vostre costat amb aquest servei de notícies de Ràdio per la i del començament comença la campanya de vacunació de la gripe. Per aquest 2019, l'Elsa Roeda, la infermera del CAP de Palafrugell, col·laboradora habitual de la nostra emissora, ens explica els detalls d'aquest virus i de la campanya que comencen el dia d'avui. Amb aquest 28 d'octubre comença la campanya de vacunació de la gripe. Per tant, també ho farà a les quatre àrees bàsiques de salut, dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, Palamós, la Bisbal d'Empordà, Torrilla de Montgrí i Palafrugell. L'Elsa Rueda ens porta els detalls d'aquest virus els primers dies d'inici de la campanya serveixen als centres d'atenció primària i els consultoris del Baix Empordà per obrir agendes específiques per vacunar tothom qui ho sol·liciti i per a algun col·lectiu de risc. En aquest sentit, l'Elsa ha repassat els diferents grups de risc que existeixen. Persones de 60 anys o més, dones embarassades en qualsevol trimestre... De gestació, mm -hmm. persones amb malalties cròniques, eh, cardiovasculars, neurològiques i respiratòries, i també s'inclouen persones amb diabetis i asma, residents en centres per la gent gran, persones amb obesitat mòrbida, els professionals de la salut, cuidadors de persones dins d'aquest grup de risc, eh, els cuidadors principals. Mm -hmm. Altres grups que es recomana, donc persones que treballen en els serveis públics essencials com els bombers, o els cossos de seguretat, persones que treballen als serveis d'emergències mèdiques, treballadors d'institucions penitenciàries, penitenciàries i persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques o porcs, en granges o explotacions avícoles o porcines. I també a les aus salvatges. Vacunar-se és essencial, no tant per no passar el virus, sinó per mitigar-ne els efectes que ens pot provocar. Així, l'Elsa Roeda recorda que és una malaltia molt contagiosa i que pot complicar-se molt en persones que pertanyin a aquests grups de risc. Recordar que és molt contagiosa... Fins al punt que continua siguent un problema important de salut pública a conseqüència d'aquestes complicacions que apareixen durant les epidèmies. Eh? Un augment de visites a urgències, les hospitalitzacions, descompensacions de certes malalties cròniques eh? uh, que inclús poden arribar a provocar morts. Uh -huh. Per aquest motiu es recomana la vacunació anual enfront d'aquest virus en aquest grup de persones que tenen més risc de patir complicacions. Cal destacar que, segons dades de l'any passat, menys del 50% dels grups de risc es van vacunar. Per aquest motiu, els professionals animen a, totes, a tots aquests grups a vacunar-se. Nosaltres eh, treballem proactivament eh, eh, per tal d'augmentar aquest índex de vacunació entre la població de risc. Eh, els professionals animem a vacunar acompanyants, eh, usuaris que venen a eh, consultes per altres temes. També es vacuna a les consultes de... Aquí qui ve, eh, a l'Hospital de Dia Mèdic i a l Unitat Mèdica d'Ambulatòria. Uh -huh. També anirem als casals de gent gran de Palafrugell i Palamós a vacunar els majors de 60 anys, que ho vulguin, i, um, i es senyalitza l'entrada dels centres, les pantalles de televisió i cada consulta amb la imatge de la campanya, uh -huh. com a recordatori. Com s'ha explicat, la millor manera de prevenir la grip és vacunar-se. No obstant això, també es poden seguir els següents consells per evitar ser contagiat. Utilitzar mocadors d'un sol ús i tapar-se la boca quan es tossi. Rentar-se les mans amb freqüència, amb aigua i sabó i aixugar-les molt bé. Mentirar sovint els espais tancats i evitar el contacte directe amb persones malaltes de la grip i no compartir ni menjar ni estris. Si malgrat haver seguit aquestes recomanacions, s'acaba tenint la grip, l'Elsa Arroeda aconsella primer de tot quedar-se a casa. Si estigui en un bon estat general, anar a Urgències només pot provocar que es propagui el virus. Intentar evitar anar urgències. Te quedes a casa si tens un bon estat general, perquè l'únic que faràs és anar transmitent el virus. El I després eh? pot ser que urgències, a la sala d'espera, hi hagi gent molt dèbil, molt dèbil, que vingui per altres motius i tu i, els, i surtin amb una grip. Si és a tu que has vingut, Clar. que ets una persona jove i sana. D'altra banda, també és molt important beure molt de líquid com aigua, sucs, brous o infusions, no fumar, descansar i fer repòs al llit i per a la febre es pot prendre un paracetamol cada 6 o 8 hores, si fa falta. Podeu informar-vos sobre la vacunació amb el vostre infermer o infermera de referència i demanar hora trucant al 972 60 92 22 de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda. Passats aquests 15 dies es podrà sol·licitar hora de vacunació a l'infermer o infermera de referència del CAP. Recordeu que podeu... Escoltar la xerrada sencera, aquest quart d'hora que compartim amb l'Elsa Rueda, la nostra infermera en cap de referència aquí a Ràdio Palafrugell, amb el programa L'Hora del Peix Fregit, un espai que ens porta, com heu pogut escoltar, en Rubén Erranz. Aquest passat, en dissabte, es va iniciar l'Escola de Música de Palafrugell, una nova activitat que ja vam anunciar amb el seu moment fa uns dies, amb una entrevista amb l'Enric i la Rita Ferrer, aquí als nostres estudis de Ràdio Palafrugell. Bé, dissabte va començar amb Fulles Venen, Fulles Van, una activitat de musinfant, amb una sessió de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys, que és eh, els dissabtes musicals, aquesta nova activitat dirigida als més menuts de la casa. Això és una cosa, recordem, que porta a terme a l'Escola de Música de Palafrugell l'Energia, aquest centre autoritzat d'ensenyaments artístics professionals de música de Palafrugell. La Rita Ferrer ens recordava eh, també amb aquesta xerrada exactament què eren o què volien ser els dissabtes musicals. Hem fet una, És una programació que l'hem muntat una mica per donar cabuda, una franja d'edat que teníem una mica oblidada, que era una franja d'edat de 0-3 anys i de 3 a 6 anys ja hi treballàvem més però també dins aquesta programació també hi tenen cabuda. Llavors ah, són uns activitats que portem pedagogs i especialistes en, en, en música d'aquestes edats i gent que es dedica a fer espectacles per a aquestes edats i cada mes fem una, una activitat diferent en la qual cosa els, els pares, perquè serà una activitat familiar, i els, els nadons i els nens podran fer un tas de diferents persones i, i, i companyies que es dediquen en aquest àmbit. Sí, de no és un curs per aprendre a tocar la bateria, per aprendre a tocar el flaviol, etc etcètera, etcètera. Són actuacions que porteu allà perquè la Mainada comenci a saber interactuar amb la música. Exacte, són actuacions interactives, tal com dius tu, eh, perquè són justament, eh, tal com ha explicat l'Enric, que hem triat diferents personatges, diferents pedagogies o diferents eh, companyies, eh, puguin fer arribar en els més petits, els més menuts, eh, 0-3, i, amb, i amb acompanyats d'un pare, bueno, d'un adult, eh, d'un adult. no cal ni pare, ni mare, ni àvia, el que sigui, però d'un adult, i, i llavors en aquí ells faran una, una sessió d'uns tres quarts d'hora,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 Uh, l'especificitat de cada un d'aquests d'aquestes agrupacions uh, vindran donades per un programa individualitzat de cada un. Com hem dit, ja s'ha portat a terme la primera de les activitats aquest passat dissabte, però anem a conèixer de la mà de l'Enric quines són les properes activitats des d'aquest proper uh, darrer dissabte de novembre i fins al mes de juny. Després, el, el 23 de novembre també la, la Mercè Cerdà que té que, que vinculada també aquí per la Fregell serà una cosa més de moviment dansa creativa però tam, però molt eh, vinculada també amb la música eh, seguirem el 21 de desembre a un espectacle d'una companyia que es diu Alquímia Musical que faran, en faran dos adaptats però sempre també adaptats en, eh, ja, ja vam parlar amb ells que també estarà molt adaptat al, al moment que estem a, a Nadal es derà sons per a nadons, aquesta per la franja de 0 a 3 anys, i sons de l'univers. En aquí ha, doncs, ens han comentat que faran una adaptació nadalenca. Molt bé. van bueno, a partir de l'any que ve que ja seria el, el, el gener, 25 de gener, ha una història, una història musicada de l'oga Cercos, també d'equipar de, lafrugell. Continuarem al febrer amb, amb l'Alba Pujol que és una pedagoga que bueno, viu a Mataró però està vinculada en un, en un, en un enfoc pedagògic d'un pedagoga que es diu Gordon i que és una metodologia doncs, que cada cop va agafant més, més volada uh, Continuarem al març un altre cop vindran Mous, Infam, Mous Infant perdó amb un espectacle que es diu Pim Pam, Instruments i Rapicam l'abril eh, la Mireia Calduc que ja ens va acompanyar al juny allà l'Energia ens va fer una activitat que es diu Música per Créixer eh, bueno, també ella farà la seva, la, la seva proposta el 23 de maig Sònia Lanau amb eh, aquesta, aquesta pedagoga també és d'un altre enfoc pedagògic, en aquest cas de de de Bellaterra, no sinó no, mm. si no, bueno, de formada a Bellaterra. I, I gordon també, I, és, és i una també. suma de tots dos. Sí. Mm. I per acabar doncs, ja serà un espectacle més global, més, més, més festiu, suposo. Més, final de festa, més, no? Més, final, més, de, final de curs. Mica... Sí, uh -huh. tornaria al Químia Musical amb, amb una activitat que aquesta ja seria de, per a nens de 0 a 8 anys, ja, ja, no, ja no farem la partició, que es dirà el concert més petit. I, i amb això acabarem tot el, la tota la roda, freu tot, tot el curs la nova activitat, doncs aquests dissabtes musicals per als més menuts, amb aquestes formacions poden variar una mica, però són de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys a l'Energia a l'Escola de Música de Palafrugell per eh, inscripcions ho podeu fer allà a l'Energia mateix per telèfon al 972 30 42 15 o per mail a info arroba .com. com hem dit abans, les places són limitades alguna cosa més Rita, que ens volguessis dir d'aquests dissabtes? Doncs que vinguin, que vinguin els pares, eh, amb els nens, que vegin eh, també l'edifici i sobretot que gaudeixin. Perquè la intenció és de que eh, ocupar un espai que el poble en aquests moments no tenia relacionat amb la música. Eh, podem tenir, per exemple fantàstica de tot el que fa xarxa eh, i, i precisament ens hem posat d'acord amb ells perquè no ens trepitgéssim res que això és important i important també el que fa fan joventus musicals però per, per, per menuts no, no, no, no hi són encara i molt important també el que fa la biblioteca però d'aquesta manera nosaltres intentem ocupar un espai amb dos aspectes espai físic i, i espai de programació Com us hem comentat, aquest dimecres en tenim a Can Genís oberta per a tothom a les 4 de la tarda i dins les activitats del Dia Mundial de la Salut Mental 2019 que precisament va ser el passat 10 d'octubre i que vam oferir aquí a Ràdio Palafrugell un debat, una tertúlia molt interessant amb el nostre matinal una de les persones que va participar ens portarà aquesta activitat d'aquest dimecres concretament l'Anna Sala, psicòloga clínica al costat de la Sara Castellón que és psiquiatra. Quina és aquesta activitat? Doncs una conversa dinamitzada que es diu Salut Mental, Millora i Prevenció. És eh, organitzada per la Comissió de Salut Mental del Consell Municipal de Benestar Social. A les 4 de la tarda d'aquest dimecres, per saber-ne més coses eh, i com està preparada aquesta conversa dinamitzada, en Rubén Aranz va parlar amb l'Anna Sala, psicòloga clínica. Bé, bueno, una mica nosaltres teníem la idea, no?, seguint també amb la nostra manera de treballar des de l'equip clínic que formem part de, de la xarxa de salut mental teníem la idea de no fer tant una xerrada, no? de, de una mica des dels professionals donar uns coneixements sinó més la idea de eh, anem a compartir coneixements entre tots no? eh, tal com vam fer eh, a la ràdio ara fa uns dies, una mica eh, seguint aquest model d'aquella taula rodona, no? que hi havia usuaris, que hi havien familiars, que hi havia professionals i fins i tot es podrien cloure no? altres persones que no tenen cap problema de salut mental però que tenen un interès de, de poder parlar d'això. Llavors ens plantejàvem no tant fer-ho com una xerrada això, des del professional sinó de recollir també idees no? i maneres de veure la salut mental des de el uh, més comunitari. L'Anna Sala convida tothom que tingui ganes de participar i aportar el seu punt de vista, la seva experiència o senzillament interessar-se per al tema a participar en aquesta xerrada que recordem que és a Can Genís el dimecres a les 4 de la tarda i que està obert a tothom qui vulgui participar-hi. Sí, sí, la idea és que qualsevol persona que li interessi el tema, que vulgui conèixer més sobre això, que vulgui aportar la seva pròpia experiència uh, pugui venir Uh, en un ambient més grupal que farem i que cadascú pugui participar expressar les seves idees sobre què pensa que és la salut mental, de quina manera no, podem una mica tots cuidar-nos per tenir millor salut mental uh, i anar trobant una mica idees entre uns i altres. Eh? Per Una mica l'objectiu és aquest, sempre diem, més preventiu, no? Anem a intentar veure com podem cuidar la nostra salut mental o la salut emocional. Recordeu doncs aquest proper dimecres a les 4 de la tarda a Can Genís, aquest Dia Mundial de la Salut Mental 2019, que de fet va ser el passat 10 d'octubre, com us comentàvem, amb aquesta conversa dinamitzada, salut mental millor i prevenció, amb l'Anna Sala, a qui hem escoltat, psicòloga clínica, i la Sara Castellón, psiquiatra. Seguim amb més informacions del nostre poble, ara mateix, per la Progell us podem comentar que ja disposa del primer semàfor intel·ligent que ajuda a les persones invidents mitjançant un dispositiu sonor a travessar el carrer amb una major seguretat quan el semàfor està en verd cal esmentar que aquest conjunt de dos semàfors es troba situat a l'Avinguda d'Espanya del nostre municipi, concretament davant de l'escola Carrilet, on durant les odes punta d'entrada i sortida d'equipament educatiu, i transita un volum al de vehicles i també de vianants. Ens en parla el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, que és en Pau Lledó. Ha doncs estat un semàfor intel·ligent que la funció bàsica que té és el d'ajudar les persones inemidents mitjançant aquests dispositius. No, no, perquè és una manera doncs, també que, que la persona que pugui travessar el carrer doncs, ho pugui fer amb major seguretat quan el semàfor està abert i, sobretot, ho posem a una zona que és la de l'escola Carrilet quan les hores punta d'entrada i de sortida de d'aquest equipament educatiu, doncs hi transita un altíssim volum de trànsit. D'aquesta manera, les persones invidents, a partir d'ara, ja poden desplaçar-se per aquest espai de palafrugit d'una manera més fàcil, gràcies a l'adaptació que s'ha fet d'aquests dos semàfors perquè puguin creuar amb major seguretat. Es tracta d'un sistema d'avisadors acústics per invidents que funciona amb un comandament del qual disposen, facilitat per l'ONCE, per activar quan s'acosten al pas de vianants. Quan es prema el comandament, el semàfor ometa el senyal que indica que ja es pot travessar. La persona invident pot saber quan el semàfor està vert a través del so i també quan està a punt de tornar a vermell, ja que llavors el so s s'accelera. D'aquesta manera s'aconsegueix que els avisos acústics només s'activin quan algú ho requereix expressament prement aquest botó. Funciona de següent manera quan es fem el comandament el semàfor emet una senyal que indica que ja es pot travessar. La persona invidida en aquest cas doncs pot saber que el semàfor està abert a través del so i també pot saber quan està a punt de tornar vermell perquè llavors aquest so s'accelera. Segons el regidor de mobilitat, Paul Lledó, aquesta és una nova acció per fer un municipi més segur i més inclusiu. L'adaptació d'aquests elements a la via pública és un eix en bàsic per a l'equip de govern, segons ell mateix ens comenta una acció que fem des de l'Ajuntament, en aquest cas ho hem treballat des de l'àrea de mobilitat i l'àrea d'educació, eh, i és una nova acció eh, que permet fer un municipi molt més segur, molt més inclusiu, i amb l'adaptació d'aquests elements a la via pública, per nosaltres, eh, que són molt importants, eh, que són eh, fonamentals, perquè considerem que són eh, les persones el primer que nosaltres hem d'estar de, matents, i és per allò que treballem, no? per un palafrogell segur, social i sostenible. Per tant, eh, l'objectiu és aquest, eh, de treballar, per les persones, i no ens ho trobarem aquí, sinó que seguirem fent més plans eh, i seguirem doncs, eh, treballant en col·locar més elements doncs, que donin aquesta seguretat a tota la gent del municipi. Aquesta és la primera actuació que realitza el Departament de Mobilitat de la Policia de Palafrugilla en aquest sentit i l'objectiu és seguir treballant en aquesta línia inclusiva a d'altres indrets del municipi. El professor i escriptor palafrugilenca Pere Costa ha presentat recentment un llibre dedicat al món de l'handbol Es diu L'embol Costa i va venir a presentar-lo als nostres estudis. També s'havia de presentar la setmana passada a Palafrugil, però per problemes d'agenda no va ser possible finalment poder-ho fer i es parla de començaments a la segona setmana de novembre quan es farà aquesta presentació. L'embol Costa, el llibre d'aquest professor d'Escola de Casa Nostra, també entrenador, jugador carismàtic dels primers temps de l'embol Garbí, actuador actual i també Estones Lliures, com ho veieu, escriptor i periodista. Pere Costa ens parla així d'aquest embol Costa. I ara he gosat, perquè és una gosadia, doncs fer un llibre de la història mundial de l'embol. Partint del que és l'embol global, eh, o local, vaja, perdó, doncs me'n vaig al, a tot el món.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 han de créixer exponencialment si no els n'hem perduts. En Pere Costa ja va publicar fa un temps enrere el llibre sobre els 40 anys del Club Ambol Garbí. Pere Costa, professor, com hem comentat, escriptor, però també amb el seu moment periodista destacat de casa nostra i que com a ell mateix en reconeix va veure les millors fonts com l'inoblidable Santi Massaguer. Jo crec que he pogut escriure aquest llibre perquè vaig començar fent periodisme, perquè vaig començar amb en Santi Massaguer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 però puc dir que el vaig escriure a Raig. La història del Garbí la vaig escriure en tres mesos o amb dos mesos i mig, i en canvi l'Embol Costa l'he escrit amb tres anys, o sigui que bé, hi ha una diferència, eh? hi ha una diferència. També l'Embol Costa és una mica més gruixut, té més de 300 pàgines, però vaja, sí, que m'ha costat una mica més, però m'ho he passat molt bé també. Eh? Eh, parles d'aquestes 25 històries eh, relacionades amb, amb l'Embol, però que tu has viscut, o que tu ja has estat Totes... part, eh, o que tu has sentit d'oïda? Totes veure les he vistes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 que Pere Costa, que sens duta val realment la pena i que properament tindrem a ple de veure com el presenta aquí a casa nostra. Seguim amb l'informatiu ja amb els darrers instants del nostre espai i us oferirem les darreres notícies. Alguna notícia doncs que té a veure amb Palafrugell i que us podem comentar també en aquests darrers minuts, com per exemple la notícia que ens envia que tractarem eh, més, eh, de manera més important amb propers serveis informatius, i és que usuaris amb discapacitats ajudaran a fer un Museu del Suru més accessible. al centre de Palafrugell signa el primer conveni amb la Fundació Privada Sen Ànim de Lucret Bimar. L'acord entre les dues entitats permet la gratuïtat del servei i fer tasques d'assessorament intern. El Museu del Suro i la Fundació Privada, Vimar, han signat aquest mes un conveni de col·laboració per impulsar aquesta participació de persones amb discapacitat o problemàtica social dins la programació d'aquest equipament cultural. Aquest es tracta del primer conveni que signa el Museu del Suro, en Vimar, i l'objectiu és intensificar les relacions amb persones amb discapacitat i per l'adaptació dels continguts. Les accions que es duran a terme estaran dirigides a fomentar l'autonomia i la participació social activa a través d'activitats que dirigiran els usuaris de Bimar, a grups escolars i a públic familiar. Per tal de propiciar el seu desenvolupament, es realitzaran diversos projectes encarats a conèixer quelcom més sobre el suro i la història de Palafrugell de manera més general. Recordem també que a casa nostra va haver-hi un accident de trànsit, si així ho puguem comentar, que va tenir lloc aquest passat cap de setmana. Un cotxe es va encallar amb unes escales de Palafrugell i és una informació que se'ns arribava a través de la nostra sintonia. El cotxe es va, es... Es va estavellar a encallar a les escales del carrer Pimargall de Palafrugell, la cantonada amb el carrer de la Tarongeta. El conductor és un home d'edat avançada, nacionalitat francesa, que hauria confós les escales amb un carrer. Les escales es troben a la unió entre el carrer Pimargall i també en part del carrer Tarongeta a la plaça en Mangarda. La situació, expliquen, va sorprendre els vianants, ja que es tracta d'un dels carrers al centre de la vila. D'altra banda, no hi hauria hagut ferits, però s'hi sí, haurien desplaçat els bombers i els agents de la policia local de Palafrugell. res més pel que fa al servei de notícies del dia d'avui servei informatiu de Ràdio per la Fugill per aquest dilluns 28 d'octubre demà tornarà a la sintonia de Ràdio per la Fugill els serveis informatius amb Rubén Herranz el nostre director i cap d'informatius ara us deixo tampoc acabi després de la publicitat amb un programa una mica més reduït avui del que és habitual és la feina de fer informatius i fer informatius esportius del programa Esports al punt la sintonia de Ràdio per la Fugill també es torna esportiva a partir d'aquests moments